Of the Jason! Jason! Jason! You er altså en jikkig sandvig. Du er rett. Det er min gang. Dette stedet er fantastisk. Boom! takk og velkommen til en spesial episode av Supertech. Denne gangen så er det faktisk Holmgang, altså en duell mellom to episke... Det er Super Nintendo versus Sega Mega Drive Og jeg tror dette blir en veldig spennende kveld med har noen veldig godt forberedte debattanter som skal komme Og så skal de forsvare æren til de respektive konsolene Då kan man bara starta med eh uh, Sega Mega Drive. På 170,5 cm og 62 kilo så har vi Jocke Irri Jukka hålan. Hej hej hej. Hej hej hej. Hur känner du Jocke? Kan jag känna? Hej, hörle mig. Propp. Är du klar? Oh yes. er du klar med de motståndarna? Motståndare? Ja. Alltså, det är eh, bara mot debattanter. Oh ja, det härna lögnarna som spelat Nintendo. <laughs> ja. Ja, ja, jag gillar det väl. Då skal vi introducera din dina eh, lögar eller <laughs> dina motståndare. På hele 365 cm og veiene 149 kilo Det er Heidi Asian Hawk Bowie og Magnus Magdog Indridasånn! Oh yeah! Oh yeah! <laughs> ja, dere må sette dere ned. Er dere klar for i kveld? Jeg klar for å spise noe Mega Drive på kost <laughs> påstå master. Å oh ja, eh? jag jag tror detta blir en helt fantastisk kväll. det er <jo> det är var... ju <laughs> David Mode Goliat. Eh alltså de var ju dubbelt så mig eller kanske mer än det altså. Mer än dubbelt så mig som det är ju. Men jag gaddno alo. Eh, eh kompis då. Jag hoppas du sitter med skulderband står på så högt så där. har blast processing. Oj oj oj oj oj. Det kommer en lite hint om fyrverkeri ikväll med start rättusslett med alltså kvartpart får med en inledning oavbrutt. Der eh det är dock kan bara eh säg liksom hur får dokers maskin på sån överordnad nivå er bäst. Och eventuellt rakka ner på motsatsen sin. Eh, hvem vil vill starta? Sten, sax, papper. Sten, sax, papper? All right. Du starta. Med starta. Jag gör åt av mig själv. Okej. Eh, nej, Super Nintendo är best, för det er det jag har vuxit upp med och som uh, så, altså, alle de ikoniske spillkarakterene som kun finnes på Nintendo altså, Mario, Luigi, Zelda, Donkey Kong Altså, de gruser Sega Mega Drive jeg, jeg kan ikke komme på noen andre enn Sonic egentlig som er med på det Hva sier du hei? Jeg sier hei deilig Jeg ble litt varmere når han begynte å nevne deg Værmere i kjelen hos alle Så ble jeg litt deppet på kortene han sa Sonic, for det er jo det var ju Nej men alltså alltså alltså bara få lägga till. Alltså vem producerar nån Nintendo eller Sega? Oj oj oj oj. snap. Uh, Okej, okay, är uh, uh, ja, altså, det mm. också är det också från den introduceringen? Ja, alltså på grund av en Neymar i NES 7 Nintendo bäst i nog i värde. Mhm. Joken? du eller du öppnar yeah. Sega Mega Drive? Jeg vil bare tenke litt på velkomst-sangene våre jeg. Ja Sangen men var jo en Sega-sang Sangen de andre løgene Det var en Street Fighter-sang Ja Og Street Fighter var like populært på Mega Drive Så det var på Super Nintendo Så Nintendo har gjerne ikke så mye musik som jeg husker da I det minste Ja Og når dere vokste opp med SNES Så vokste jeg opp med et valg Eh, kunde välja. Jag valde Mega Drive. Av mange goda grunner, så det kan ska förra nu igår. Jag valde mig Mega Drive meg vecka. Gott valg. Ja. Det, det var ju klara. Ja, då tror jag mig bara ska starta med det första ämne. Ehm um, det är maskott eller maskotter. Hva for konsol har de beste maskottene? Ord er fritt, egentlig. Ja, det er det. Jeg vil starte med, altså, Jacob. Altså, jeg kan nem nemlig ikke lenge her. Altså, Mario, Luigi, Zelda, Donkey Kong, Star Fox. Tingen er med at, at disse maskottene her, det, de er universellt kjente over hele verden. Mega mann. Megemann og, okay, men det er ei, ei, ei. teknisk nå, sett men okay. Og man maler rent på her. Men yeah. kanskje sei kjænt over hele verden. Da snakker vi 16 bit der. Timme det... startet i 1990 og han stoppet i 1996. Ingenting har skjedd Mario, etterpå der. Ja, på den tiden der. Ja, det var på den tiden der. Ja. Ja, på ja, ja. den tiden der var stort. Det var, det var stort. Det det, det alle kjente Camaro er. Mario, ja. Sonic var noe så kom med Sega Mega Drive. Kan kan si kom. Ja. Sonic kom med Sega Mega Drive. Um, før, nå skulle vi ikke snakke om fortiden da, men allikevel um, Nintendo hadde verden i et balletag med Nintendo-maskinen sin De hadde 90% markedsandeler mot Sega sine 10% Så kom Mega Drive-in Og når Mega Drive-in og SNES-en var på markedet samtidig Så var det veldig jevnt Norge skjedde, Mario hadde vært fra før Sonic kom in og tok verden med Storm Nytt frisk fjes Nintendo så hadde mest mark markedsandel Og Mario er, er fremdeles er, er, Fremdeles et stort barmerke Nei, hey, sånn ikke også er stor Han har bare havnet litt på skråplanet <laughs> Havnet litt på benken, ja han på benken. Men i den tiden så var han uh, Dobbelt så raske som var jo så, Mye kulere Så er det poengt at det, det, det, det, det var andre maskotter så kom sterkt I den æren også da. Star Fox var en ny maskot som kom mm. Nei jo, Star-Fox var en ny maskott. Det var ikke maskott. Det ble en maskott, det ble en maskott. Sammen med Metroid også, det ble, selv det var et spil som var... Metroid var et bra spill på Nintendo 8-bitæren, men med Super Metroid i 16-bitæren så ble det veldig kjent. Eller, det er så kjent nå, men det ble sett som et veldig bra spill. Ja, Samus kan jeg gå med på som en Donkey Kong. Donkey Kong Country, Donkey Kong Kamehameha, Donkey Kong. Nej, nu snackar du om ett spelserie här. Nu har Lost the Donkey Kong är ju en maskott. Donkey Kong är en maskott. Ja. Och Ditto kom. Som var med Donkey Kong. <laughs> ja. Men det detta barnemaskot Sonic kan är kule. Altså, han jag tror bra poäng. Han vifter med pekfinger okay, så med. Og det har något med image till själve maskotten. Uh, Takk for det, altså, versmester oui. ja, altså, jeg, jeg har lyst til å vite litt mer om Hva denne maskotten representerer Og hva er det som gjør han ikonisk Da kan jeg si at Sonic Han tar steget ut av barneskolen Vekk fra Mario og abekatter Og barnslike Frokostblandinghelter Han er kul Han er avslappet, han er tøff han er laid back. Han er noe helt nytt her i spillverden. Jeg tror vi må bare presentere oss som Mario her, siden det han som er, er mest kjente. Ja. Han er noen heide er... <trykker> rørlegeren. <trykker> <trykker> Mario, Mario er jo... Uh, det er jo en voksen uh, man med vakt, i hvert fall i serie. <trykker> Akkurat. En <trykker> rørleger. <trykker> en rørleger. Uh, ja, altså det er jo... Uh, han, han, han er sånn som... Uh, alle kan... Alle, han, han går til alle aldersgrupper, vil jeg si. Hva kaller du det? Han går mot en, hele demokra, en stor demograf. Han ja, er en sånn godfjort uden noen som helst personlig. Så altså bare hopper der og danser rundt etter den samme prinsessen og gir spill etter spill, spill Men da, folk blir jo aldri av det. Nei. Nei, altså... En på 50 kan du digge Mario, og, ja. og sånn med en body. Ja. Ja. Ja. Det er liksom alle. Ja, ah, men ikke 10-åringer og 20-åringer. De er ikke for Sonic. Han har, han har, han har jo en eh, god historie og han prøver å finne prinsessen sin. Jag sånn, sånn, så jag är en sån han som bara springer ja. och försöker svinga fortast möjligt. Han tänker bara på sig själv. Ja, det. Att vara samma. Jag görs det. Ja, det som ja. kampen mellan Mountain Dew och Twine Melt. Exaktligen de var jag och Twine. Sån enlig twist. Jag stårligen i nig Så du säger at Sonic är kul för han är Mountain Dew, alltså det brus, ja. og så Mario Tine Melk er så kjedelig og... Han går in i alle hjem, og vi slipper aldri unna Men det betyr kjøtt, men jeg synes det er fantastisk kult <laughs> Mario, han, han Mario, han du tar hjem til, til, til Familien Så ikke, han bøller Eller han hadde, hadde, hadde, hadde, hadde så Bøller i High School, synes jeg Jeg er enig Men han gjør noe godt Bare på en kul måte kan han gjøre? Hva er det som er så på maskiner, og så blir de om til kaniner. Ja, det er jo en hippie. Hippie, ja. Du vet, hippie røyker meg også, da. De er litt sånn... De er på katten, ja. Ja, men det tror jeg Sande Kage. Ja, altså sånn... Hvis vi ser sånn... Du så er jo liksom... Sony er mer badass-karakter enn Super Mario. Ja, det han. Men Mario appellerer til flere... Ja, ehm um, si. okay, som man skulle säga. på Super Mario World-spelet. Han har han har Yoshi i han har han får en kappa. Så rider han på Yoshi och han befriar Yoshi på ägget. Han har en radio som men... men men han tar också och og dumpar Yoshi ner i avgrunden när han förlorar det. Det blir på det. vet det schev med Tim Nintendo har borttagit så det är väl inte han fighter lägger på ryggen, men igen uh, har borttagit olika världar. Ja, jeg synes det er et veld bra argument på begge sider. Um, altså, nå, nå har jeg lyst til å høre litt, litt kort om hva altså, maskottene betydde akkurat den tiden, på 90-tallet. Altså, hva era var det, og hvorfor, altså, hvorfor var Sonic... Uh, hvorfor ville du si at Sonic passet for demografien? Og altså, hva er deres forsvar? Hvorfor skulle Mario passe til demografien til Super Nintendo, og hvorfor skulle... Uh, Sonics passet i demografien til Sega Megadrive. For å få litt kontekst, jeg, vi må tilbake til at vi vokste opp i Norge, mm. så Sega Megadrive kom sent til verden, og når Megadrive kom så var Sonic the Hedgehog allerede laget. Uh, Segaen kom i november 1990, og snesen kom i april 1992, halvannet år senere. Aha. Så Sonics første konkurrent var ikke 16-bit Mario, det var 8-bit Mario. Så i tillegg til han var rask sånn generelt, så opererte han på en maskin som var helt sinnssyk i forhold til 98-bit. Og det er bare for å forsterke hele image hans. Så jeg mener at han er nøyd godt av lanseringstidspunktet sitt. Mm. Og at Mario allerede hadde vært der, gjennom tre spill. Folk hadde sett den, de hadde likt den, de var litt ferdige med den, og så kom det et friskt bust. Har dere <laughs> noe å si? Altså... Kim sier her at uh, Sonic var et frisk pust fordi folk var leie av Mario, eller? Ja, de var ferdig, man tror det. Det er en påstand her, det, uh, På den tid der, du trenger bare slå på YouTube, så står du opp på Super Mario Bros. 3 Nintendo 8-bit reklamen så de kjørte i uh, USA. Har du sett den? Jag har inte sett den. Men den kommer ju upp senare i marknadsföringsbladen. Men uh, du kan förklara den fort nog. Förklara den. Alltså det du må se den då. Alltså altså, Mario var så alltså stor, ju stort. Jag kan inte under jag stort Mario Super Mario var altså, som som ett varumärke den tiden där. Eh uh, Det hade byggt sig upp genom hela åtbiten och så kom ju så kom jo Super Nintendo med hypen, så jeg vil si at, det, at det, Super Mario, eller uh, Super Nintendo, var som liksom en stor viden Av altså, i Independence Day, der deres store, store uh, viden var, Ja, ja det er, så, det er ikke sånn Super Nintendo, så kan <laughs> vi <laughs> Så kommer vi over sånn Ja, ja, altså Som et mega-hype som kommer Ja, nå snakker du om selve maskinen eller, ah, super Mario world også. Altså, det, super my ja. world dog. Det blev mycket om super my world fick mycket omtal eh uh, speltiden det var liksom en ett speciellt debatt egentligen. Jag såg nähetsklipp om Fallout just nu. Sonic var kom med eh uh, Sega Mega Drive. Samma. Det sågte han var inte inbyggt i starten. Det men det hade en en packen ja. Jeg føl, jeg, altså, nå, du får bare rätta mig hvis jag tar fel. Jag föler det, er feil. Jeg føler det en mye sterkere kobling mellom Sonic 1 og Mega Drive enn Super Mario World og Super Nintendo. For... Uh, Sonic, ikke sånn, jeg husker det i hvert fall. Sonic var Sega. Sonic var Sega. Mens jeg føler Super Mario World kom litt på Det var ikke et lanseringsspill. Tag eller jeg feil? Jeg husker så på at det, når du gikk inn i en og og spil, så var det alltid Super Nintendo, så var det Super Mario World som stod der på display. Mm. Ja. Den der på ja. egenheten vi ser det. Jeg ja. vet ikke hva du husker, Magnus. Ja, altså... Alle for, forbinder eh, Super Mario med Nintendo. Mm. Eh, men som eh, Jokka påvirker, så har jo... Nei, Jokka, jo, ja, klaget. Ja. Eh, at eh, Super Mario ek, hadde jo eksistert før Super Nintendo. Men det har jo bare forsterket merkeværen mm. til Super Mario. Med at eh, han har fulgt med i serien. Altså, at han frem til han kommer også i, i eh, Super Nintendo. Så folk hadde kjennskap til, til Super Mario-spillserien. For I forhold til Sonic da, som bare kom med lanseringen av Sega Mega. Ja, altså jeg kjengelig jo på at Mario var kjent. Han var et merkevare. Mm. Men at Sonic klarte å, i en kort tid, vippe av tronen. Fantastisk, så slår han tilbake i Super Mario World. Og kort til etterpå så kommer jo Sonic 2. Som enda er rangert som et superbra spill. Uh, og Tales er jo en... Hvis jeg ikke hadde drevet på draget, så tror jeg, jeg det kunne vært en fullverdig sidekick som Luigi. Men han fikk jo ikke så mange spillere å bevise seg som var gode. Uh, ja, jeg tror uh, hvis dere har flere kommentarer, så kan vi si at det emnet er lukket, eller? med tok bare Mario, ja. Men uh, jeg nevner at den Nintendo har mange andre maskotter, ja. så, så, så det må du holde på ganske med. Det, det er bare poenget over hvor mange maskotter du har med Super, du, Super Nintendo har. Vil du veldig kjapt nevne de du har på liste av dig? Ja, det er exakt det nevnte du nevnte før. Donkey Kong selv. Donkey mm. Kong ble et veldig stort uh, varemerke senere når Donkey Kong Country kom ut. Det var skikkelig hype for det også. Men uh, det, jeg prøver bare å understreke at Mario, at uh, Sega har bare Sonic. Champion Mario, men vi ska ska med ska med det flera maskotmodzon här Sonic ska få hjälp av en maskot där inne för att hjälpa så många inte. Ja. Jag snackar inte om uppa uppa ifrån femte säsong på Master System. Det er är sheepa. Okej. Blir runt där. Det var den första försöket jag hade var en maskott. Och jag tror vi är vad du menar, men ja, ja, men det är så helt annorlunda. Nej, men det som slog an på Master System då som tog av en med seg videre inn i Megadrive-æren. Det var jo Alex Kidd. Ja, jeg husker ikke det, altså. Alex Kidd, ja, Alex Kidd? Alle som var vokset, husker jo Mastersystemet i myebygde Alex Kidd. Jeg husker Alex Kidd på 8-bit, men jeg husker ja. det var et spill på, på, med på Sega Megadrive. Jo, han hadde et par, blant annet etter i Shinobi World. Som egentlig var Shinobi for småbande. Nei, <laughs> ja, jeg synes jeg ikke husker det. Ja. <laughs> Alex Kidd. Poliktisk og økt. Ja. Men, men, men det er ikke Alex Kidd-spill. Ja. Men det han kunne, han kunne slå. Men Evelsen, det er jo ikke Gianna Sisters eller Mario. Uh. Mario har en hammer. Har <laughs> en hammer? Nei, jeg det jo det. <laughs> Nei, nå må du fortelle hvor den hammeren er. <laughs> <laughs> Nei, vet du det, jeg tenker ikke at det er 8-bit-spillet her, altså. Uh, Mario kunne jo skyte da, hvis du... Ja, jeg kan skyte frem med kula. Planer, kilder, ja, okay, okay. Nå Ja, okej, vi lite inte sagt där. har ju Kasonick? Alexkid. Nej, vänta, Alexkid. Okej, okay, ja ja. Vad har Alexkid? spara Alex pengarna Han sparar pengar som samlar man kan bruka det till att köpa nya gjenstandar eller köra till emellan någon. vet inte hur vi avslutar hur vi är här, det alltså jag har ju har ny Mega Det jag inte skulle Alexkid spelar er klembar, er Roxette klembar. Vi her på direktet her. Eh. Ku ku då eller? Det är då eller. Okej, varsågod. Det ser rätt Alex Kidd har lärt mig sten, sax, papper. Stämmer. Då är verkligen bättre verktyg för demokrati eller festtriks. Då det är sant sånn med att öppna kvällen. Med öppna med Alex Kid ja. ja? Flott da har du fått sagt, sagt dokkers uh, ord om det ja ehm es is dige hadde seg veldig god poeng kan ikke si også at på var uh, ja. det, det, det, det det var masse godt forker aldersgrupper metroid var litt for litt mer sån ja så kul sånn, uh, sån det science fiction greier Starf, star Fox var jo vi også så cheat spend altså det var lindsig, små små stift for oh, å okay. få litt boss å få stigende det synes det er pein ehm ja, eh, bra påegg på begge sider eh, Jeg ser jo at Super Nintendo har laget flere Som, eh, som det husker i kant. Men det har jo også litt med at eh, Nintendo har vært lenger de har, kunnet, de har hatt muligheten til å lage flere spill eh, Med disse ikoniske så Sånn sett så er det lettere å huske dem Og det er lite urettferdig i forhold Sega Eh, Sega på den, andre, på den andre siden kom inn eh, altså fra ingen steder og de måtte liksom slå gjennom eh, så egentlig når du forstår det Joachim så synes jeg det var et veldig bra poeng med at selv om Sega har færre kan si, maskotter så klarte de å vippe en veldig sterk konge av tronen. Og bare det, og bare det synes jeg eh, fortjener poeng. Så, jeg tror du heller jeg gir, hvis det er poeng, det ser jeg, ja. Eh, fanliga. Så går. Det det är ju Det är okej, men efter med vingen. I Sonic still. <laughs> det var ju han, utan en Peacetein. Ja, han visar, han visar bara han är lite sånn mer sån uh, sånn rolig, han uh, är glad och hissig. Vi ska se en Wally tipi på till Wally. Väldigt bra. Da er vi i gang med emne nummer 2 skal vi se, og eh, nå handler det om eh, lyd. Eh, hva for en maskin har den beste lyden? Eh, altså lydkort, og, eller hva klarer de å presse ut av denne maskinvaren? Eh, og noen vil jo kanskje si, ja det høres egentlig ganske likt ut, men eh, vi får høre hva eh, konkurrentene har å si da. Eh, hvem har du lyst til å starte? Jeg kan jo si en kjekk ting til, til segeren da Ja, det kan du um, Den hadde jo en synthesizer inn i seg Og dette mm -hmm. var jo det Jeg kaller det for det kulturelle 80-tallet Men vi er jo tidlig inn i uh, Men han passede veldig bra med musik Fra den sjangeren uh, Så synthesizeren gjorde seg veldig på den tiden Meget mm -hmm. herre i dag Men helt tidsrektig Når han kom Så var, du sier at det var mye Synt musikk Som ble brukt i spel. Ja, Falkon är när den typen ljuder. Mm. Jag kan bara säga givetvis uh, är tekniskt då. Eh, uh, lite om det. Oj, lite historia. Det stack i mikken då. Mm. Um, den uh, soundchippen til Super Nintendo blev faktiskt designad av Ken Kutaragi. Kent, uh, Crazy Ken. Som blay president uh, uh, av Sony uh, PlayStation. Ja, han så la, han så är han inte PlayStation. Han han soundchippen. <laughs> Crazy Ken en uh, <laughs> ble designet av han Og så okay. ble det produsert av Sony Ok, så so Sony var en i bildet der ja. Så so, uh, allerede der Så har vi det kineser Og så er det Musikken der Det er plusspoeng Crazy Ken, han sa jo at, uh, at uh, Folk skulle få to jobber <laughs> han, For hvor de skulle kjøpe <laughs> Playstation 3, 3 ja. Ja. <laughs> Og at de skulle Logge deg inn i Playstation 3 som om det var The Matrix Så <laughs> <So, laughs> I tog han fort så oljekrisen rätt så lätt. No, nu upptar att folk har två jobb. Är ingen nåt i mig så ja, ja, alltså du, du, du drar, du, du name dropper. Her. Det är ju schysst det, men uh, han har bara inte helt riktig i Hov eller. Du är nog far the place, inte. Ja. Det är ju uh, det är ju stukt. Vill ni säga tennis ett barnegreset på ryska kanske inte så kanske så vi om dette, men uh, det er mer sound ram alltså ljudminne ja. uh, det ger oftast allt här på norska eh det fler du kan ha flere kanaler alltså och oh, channels uh, Vil du bare ge oss något solida taler som vi kan uh, så lyssnarna kan liksom konkret vidare är det dubbelt så mycket är det ja, fem mer ja, eller altså, jeg, det, jeg tar det väldigt uh, kort här för det är ju det er jo så interessant egentlig, men når uh, man snakker om SoundRam så hadde Sega uh, Mega Drive bare 8 kilobyte. Og hva? 64. 8 ganger mer! 8 okay. ganger mer kan ja. jeg uh, få det inn i hovedet 8 ganger mer. <laughs> Også... Ja, så er det jo uh, 6 kanaler. De har 6 channels audio kanaler på, på Sega megabyte men det er 8 på Super Nintendo mm. Men eh, liksom teknisk mye drit det da Men eh, så jeg husker lyden var når jeg spilte Det var det, som, som Joachim sa At meg og de hadde den der syntesizer, den der keyboard type musikken da ja. uh, i, I og for seg veldig bra da Men jeg synes Super Nintendo hadde mye mer... Uh, du, kan, du fikk skikkelig instrumenter der faktisk hvis du hørte musikken, så var det jo mer uh, autentisk, mer, mer, mer digitalt, altså du får autentiske instrumenter der Ja, en gitar høres som gitar, ja, ja, en gitar, ja. en tromme høres som en tromme Ja, jeg, jeg husker det i hvert fall Og så får du alle digitale stemmer også, bare rene Det var noe rart med den der, lydkippen til Megadrive som gjorde at alle stemmen hadde en liten sånn Hvordan som uh, hårse hårdestemme, eller hadde vondt i halsen eller, uh, den der super Street Fighter 2 på Sega Mega, <laughs> Nei. Ingen, ingen her, på Mega Drive. Ja, ingen ingen respekt av Hanne Bol her. Surrer stemmene på meg, jeg Ja, men øh, hvis du går an og finner hvis vi øh, hvis lytter du bare bare søger opp på YouTube på på på, på, på for Street Fighter Special, så sier de det er en folkelig stor folkelig Mhm. Eh, uh, menis, ja, alltså har ju sån teknisk uh, om eh uh, Super Nintendo, men jag tänkte i och åt att bringa fram eh uh, uh, eller tre som har väldigt bra eh uh, eller soundtrack. Mm. og det er eh uh, Donkey Kong Country, ja, og ja, Super Mario World, ja, och uh, Zelda a Link uh, to, to the Past. Alltså det jeg dige musikken sin der så altså en gal med meg. Jeg ja, lyt til The Past, uh, der jeg mærkede musikken um, såne trompeten og alt det derne autentiske instrumenter. <laughs> mens eh uh, Sega May Drives der is det gerne fire i en kælder og spiller med den der uh, digitale, digitale keyboard <laughs> Men altså for og et et grob begge dele er belagt i en maskin. Ja ja ja, ja ja ja, Men det bara sån så du tror det hörs ut. Så. Ja. Var sånn. bäng på den det, det spelet hade väldigt bra musik, hvis jag husker rätt. Fantastisk spel, det är Michael Jackson som dansar sig igenom zombier. Mhm. var en faktor. Ja. Han kunde välja kan man känna ville. Han valde Mega Drive. Du skulle inte ha samla in ungd Aj, <går> det är allmosta musiken och inte politikerna. Ja, nej det var det begränsen där. Ja, okay. ja altså, ganska, <går> eh, eh, så ja. uh, men. det Au! Ni tror nog blir ju sett det där. Eh, eller så var ju bara lägga till den lilla tingen då för för det att jag har läst upp massa sån tall. Men det känner ju ingenting några avliga välsejan. Och det gör ni i. Det folk känner. Det är hur du kan göra med et headset. Jaha. For når du har guttunge og skrudd opp på tv Så er det noen som trampet i stuegolvet opp forbi <laughs> Og det var gamlingene Og det skulle ikke de ha noe av Mega ja. Megadriven, den plugger jeg headsetet med inn i ja. ja Og så styrte jeg lyden fremme der Til venstre på den. Fantastisk. Ja, men det betydde jo at du måtte sitte helt لين til konsollen. Ja, selvfølgelig satt jeg helt der. Nei, nå så så skilte nasen og TV-en var jo den av fluer, så satt jeg eller. Kan, <hazul> Hallo? <hazul> når du stelt en andrag faction dit litt, da <hazul> Ja. <hazul> det. Så det egoistiske tankegangen så jeg meg mega driver. Nei, <hazul> det var Austin kunne lytte en gang, var det helt forskjellig litt. Aidar Wiche. Eh bonuspoeng hvis dokker klarer hver part får nunna en ikonisk sang, eller en sang som representerer... <laughs> nunna? Det er ikke idol, det her, Ja, ja, men altså, vis at den maskinen hadde bra lydkort ved at dere husker sinnssykt bra sanger, ja. sinnssykt bra lyd. <tøk> det, det, det er Michael Jackson! Det er Michael Jackson! Det er, Michael, det er Moonwalker! Ja, ja, det er Moonwalker. Smooth Criminal er jo Ja, men du husker den sangen fordi det er Michael Jackson. Nej. Fordi jeg spilte Mone Walker <laughs> Og så gikk jeg ikke så økt opp Michael Jackson Er det helt sant? Jeg så ikke på Discovery <laughs> Det er Super World Det er Super ja Ok, Magnus har du en sang å bidra med Han, han, han nevnte jo klippet henne vil, vil du dele et klipp? Ja, det var det der Ja, vi er så hyggelig at du spør Jo du kan også hvis du vil Ja, jeg skal få lov å dele et klipp i venstre men jeg eh, då får hver part dele eh, et lydklipp som, de, som på en måte viser at o oh, så syns og lydkortet eh det er så perfekt. Jeg tror måbe det dem ventes til så kikker inn. Nei, ah, jeg sitter og litt. Ja, det er en sang. Til og med Joakim. Ok, takk skal du ha, Magnus. Magisk, Magnus, magisk. Joakim, du får svaret. Jeg vet jo ikke hva sangen heter, men vi kjører på lykken her. Ta denne Streets of Rage stage 1. Åh, Streets of Rage 2 eller Streets Rage, Street Rage 1? Rage, Street Rage 1. stage 1. Ja, ta det. Er. Nå tar faktisk modparten anbefaler en sang til... Nei, du skal klippe det. Du det, det, det, det, det da, vekk egentlig. Goodbye. Nei, for vi har jo Hva er det du får Magnus dele av sitt andre klipp uh, Ok, um, da er det fra Super Mario World What <skratt> <skratt> Det er bra, takk skal du ha Det er, det, det er pianolyden Sånt Skikkelig pianolyd eh, Da skal hver part komme med Konkluderende argumenter Hvis du vil det, om lyd Da legger meg akkurat det samme argument Som siste gang ja. Mega Drive hadde den røffe lyden Den røffe lyden. hadde den snille, gode, fin kammermusikk Ja I vil... Uh... Bare si at jeg synes uh, Super Nintendo hadde spill med kuler og soundtrack. Det er mitt argument. I antall, så er jeg antar seg nesten enig. <laughs> <laughs> det var jo bare Donkey Country og, og Mario der. Du kunne ha, du kunne ha bedre spekter av lyd. Altså, du kunne lage uh, mer autentiske instrumenter. Og så ble lagt av Crazy Ken Jeg tror mm. det er det, det. Det er jo Mm. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, jeg har ikke fikkert mer å si Og så også, også teknisk sett også, så, ja. Antall hvor mye ram og sånt Det er Halme poeng her Jeg skal gjøre meg det siste argumentet Hvis Hei kan fortelle meg Hvilken ram brukes til gjengivelse av musikk <laughs> ja, Du kan ha flere stemmer Som tidlig for eksempel Og Altså En En for at lyd skal være, litt, uh, være uh, Du kan Hva Kan du si Jo mer crispy en lyd er Jo mer plass har den i minnet ja. Og jo mer ram du har ja. jo, uh, jo bedre er, Kan lyden være Var det tilfredsstillende, Joachim? Det hørtes veldig fint ut Men det er jo ikke så givet For trenger han å ha det i minnet Kan han ikke bare ta det rett i fra kassetten? Er en mest, ikke kan lese, ikke en hand och en släde veta så jag kan läsa med säker direkt och så bedriva så putta allt in i minnet. Eller måste jag, de har ju minne, det er RAM random access memory det snackar om. Åh, bitsminne. Åh, Ja. Altså, ja. På det tekniskt sett. Men alltså alltså är det typ likadant. Ja. Ja, det er altså, ja. Altså, jeg, det är olden vet inte det minne random. <laughs> men uh... Altså, de det sist så om du hörte på på musiken vi hade då alltså var bara bättre ljud på på systemen Man mm. säger Magnus säger sig ingen. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. då får av vi dom. Ehm um, Nåkin gång väldigt bra debatt Elije. Detta går var uppe för sist. Eh bra namedrop drop i. Eh uh, Crazy Can. Eh uh, jag tror jeg vet inte om Sege har liksom den samme kjendisen som stod bak lydkortet, men det, altså, det er et lite bonuspoeng. Jeg liker også at hei, du kom med fakta, harde fakta. Eh, altså, det, det er jo lov til å synes og komme med personlige meninger her, det teller jo mye, men harde fakta har også noe å si. Og når du nevnte dette med RAM og at det er mer plass, så husker jeg veldig godt at eh, på Golden Axe, når du spilte spillet eh, og så hørte musikken i bakgrunnen, Och så visst en sägar musik, så sant? De, ja, det sägar, det sägar. Det är väldigt bonuspoäng för sägar, men hvis du hörte en drake spruta flamma så kuttar de iväg musiken. Det var kund plats till en av de. Och där där mag sträcker ner sägar så det är altså, uh, Hvis du går för min drake så sprutar det flamma så driter det jag per ferras över radion. Kesterne stoppar spel musiken då när det känns. Ehm, så nu så kommer vi till själve linkklippet. Eh, uh, bra klipp Joachim. Uh, Streets of Rage 1 og 2 har några av de bästa sangarna på Sega Mega Drive. Eh, uh, faktiskt Sega Mega Drive är väldigt god til akkurat den type av musik uh, som du spelade av. Alltså sunt och den där, disco eller techno, den där den man alltså musiken som kom ut ifrån en Maskin, altså en Piano-synthesizer uh, Men som Hei sier, så er Nintendo Litt bredere De kan, det, det er mer orkester der, og det er hørt med, For eksempel i uh, Donkey Kong Country-klippet um, Og det at du, Joachim, jo du nynnet med Eller du nikket med på Donkey Kong Country Du visste kan sangen det var Du likte den sangen Nei, jeg kan ikke legge kjul på det ja. the dark side, uh, Så poenget for lyd går til Super Nintendo ja. Yeah Ba. Da går vi videre til neste runde. Ja, da er vi på tre emne. Og da Magnus skal dele litt at han spiser... Hva spiser du for noen, Magnus? Det er vel M&M's? Ja, vi... Nei, er det det? Vel? Jo! Jo, det er det. Så også, det, er jeg, det er det. Det så er det. Så en M på den. Så jeg, jeg, jeg blander alltid M&M's og Smarties og Nonstop. Jeg merker det er det supertende folk har luksus her da. Jeg spiser M&M's, jeg drikker litt og spiser chips. Og jeg har jo ingenting for Joakim. Megadry folk vil spille med. Spiller, <laughs> De er jo opptatt av... Mm. Hadde jeg hatt en SNES hadde ja, jeg heller valgt sånn, M&M'en en gang. Sånn, sånn revolusjon, sånn hippie vet du. Sånn, jeg skal holde meg under brød og gluten og alt det greiene. <laughs> Han kaller deg for en glutenallergekård. <laughs> Hei. Jeg er ikke allergisk Jeg er bare sensitiv Shit, just got personal <laughs> Søliaki er ikke helt <laughs> det Nei, men um, Vi skal snakke om grafikk faktisk Ja, vi skal da det, det er en ting Spillere liker å briefer med Så er det grafikk Åh, det er så bra grafikk på spillet Åh, det er så mange flere piksler Og oppløsning Og antall uh, ja, även Chicago kunde eh till och på grafik, men på den tiden i alla fall så var det väldigt viktig att visa at Sega hade bättre grafik eller at Sega sub Nintendo hade bättre grafik. Alltså det folk visste på bilder så åh, ser du den där den pixeln där eller grafiken är så mycket bättre. Men då skal man få få avgjort då, vilken konsol hade bäst grafik och vem vill starta? Nå säger jag att motståndarna lag är skickar helt nära i såna harefakter här va. Herts og rammer mm -hmm. Flops og hops og gud, han vet hva <laughs> ja, ja, ja. Men jeg vil ta leserne Vi er tilbake til ja. tidlig 90-tall ja. Til dit, ja. barn og tenåringer Som koblet opp maskinen sin til tv-en Jeg husker selv jeg bits, og biten den var lig like. Det var 16 bits Og det var grafikken ja. Og så visste jeg en ting til, og dette var fakta For unge Joakim Og mange andre ungedommer <laughs> ja. Sega, de lagde arcade -maskiner. Ja. Mega Driven det var en arcade-maskin i stua. Og Jaha. bedre grafikken det får du ikke. Nintendo var for småunger. Sega, det var arcade -grafikk. Så du sier at eh, Sega tok eh, på den maskinvaren de hadde ute i arcade som var det beste du på markedet, ja. og så tok de og... Tog det inn i stuen til folk Ja, så skal du finlese litt her Så har du jo justert grafikken der Et ødeligt ja, Det er det jeg skulle nevne ja. det er, det er, det er. Men Når du sitter og spiller, så finleser du ikke Du lar deg alla Og se hva er garantert best Nå har briller på deg Hvis du sier det Han kater maskiner i stua Hvem kan slå det? Altså, vi kan jo uh, snacka om grafikk og Super Nintendo uten å snakke om Star Fox, yeah. så var det første å spille med 3D-grafikk, eller i hvert fall et sånn eh, minnekort som så heter Super FX, så var skikkelig hyper når det kom. Mm. Ja. Så vidt jeg husker så var Star Fox det første med 3D-grafikk. Ja, ja, på den tid og det. Ja. Mm. Det var det første på og det var det styggeste på 3D. <laughs> Enkelt og greit. <laughs> og jeg husker den tiden, de kostet 7-800 kroner, og det var mye penger. Ja, ja, det var det. Var det. Og disse her siste spillene til Nintendo, Star Fox og Donkey Kong, ja, de så jo akkurat, men det kostet over tusen lappen. Skal jeg ha til Paradid, så hadde det jo plass til en uh, Sega CD oppover for sammenprisen. <laughs> ja, der, der, der har du en megaplass. Ja, altså kvalitet, det kostet, Joachim. Mhm gece den reden. Men det varkje den jevne kvaliteten på Snäppspel. På teknisk så er Star Fox bra at du kan fly i 3D, men det ser sjukt intöd. Nu ska vi se då. Ska vi se bara tekniska ting här? Det mm. det blir ju gjort. Hallå, kommer jo, med faktarkisitt. <laughs> ja. Tack för att du på på internet ja. Eh uh, Det är bara taldro, men uh, jag kan ju inte lite på hur det blir på på vill väl. Ja ja. Ja ja. Symmetenn uh, du har det mye med farger, en større fargepalett, altså du kan velge med flere farger Opptil satt i 2000 Og mot segas? Uh, 512 uh. Ja, satt 2000 og 512 Det er 2000, 500, det. 60 selv Også <laughs> ja. når det gjelder farger samtid på skjermen, så er det 256 mot 64 64 farger på skjermen? Ja Åja, oh, ok Symmetenn var det 256, ja, ja. Ja. mens segami da er det Eh, også hvor mange sprites altså det er jo figurer egentlig, det er jo hvor mange figurer som er på kjernen samtidig mm -hmm. eh, Sumdello hadde 128 mens eh, Sega Mega Drive hadde 80 men det er jo, ok som sagt, det er tall igjen eh, det er så, det er så det, altså resultatet av det er jo at er digitale bilder det er, hvis du ser eksempelvis for Speed Fighter mot Street Fighter på Megadrive, og så har du Street Fighter på Super Nintendo. Mm. Så er det mye bedre... Um, fargene er... Uh, det er ikke så mye sånn um, colorbanding, som du kaller det for. Altså fargene er det mye mer smooth overgang. Altså fra, fra en farge til en annen. Mm. På, på Megadrive ser du en veldig kornet cool, overgang kornet alltså ja. Okej, okay, det är jag prövar att få väldigt Men det på på Super Nintendo så är det väldigt glatt övergång. Mm. Det är lik eh det är liksom beskriva det, det räcker sig. Mm. Så digitala för exempel de digitala bilder säger du ska vise du ska visa ett eh film på Super Nintendo. Så det blir det en väldigt mycket autentiskt på Super Nintendo än jag har dig. Jokin? Se, var den eneste som hadde en CD-boks du kunde koble til og faktisk se film på. <laughs> Men det var etterfadering. <laughs> eh, og, og, og en annen ting Det De hadde jo mye bedre effekter også. Mm. Jeg husker ikke du. Mode 7. Ja, ok. La oss snakke litt om, eh, kan du si, disse superstyrkene eh, til eh, hver konsol. Det var Mode 7. Mode 7 er... Du kan... Eh, Teknisk setter, du kan at du kan rotere en sprite. Eh, det er veldig vanskelig for å klare det. Men eh, eksempelvis hvis du ser på Super Mario Kart, det er et kjørespill. går ut og inn av skjermen, sånn? Ja, ting går ut og inn av skjermen eh, på en veldig glatte måte. Altså, Pixen blir større, men så som det funker på Mega Drive, sånn det var sånn at det heller, du sier at noen som kom inn og ut av skjermen, så måtte du tegne eh, større og mindre rasjoner av å selge Mhm mens på Zoom-tender så kunne du bare um, forstøre den, liksom, eller? Forstørre den, ja. Mm. Mm. Så hvis du, jeg vet ikke, det er veldig vanskelig å vise her på podcasten, men eksempelvis hvis du ser på å uh, spille Afterburner 2 på arkademaskinen, og så ser du Afterburner 2 på Sega Mega Drive. Som var et sega ja. ja. sega ja. Så er det stor forskjell der på grunn av den på arkademaskinen brukte Sprite Scaling, som du kaller for, på Mega Drive så brukte de ikke det, og da så det ut som kan si, eh, du det var tre på shells body långdistans og såna namn Du har ju så sånn en gradvis skalering alltså då fick du den där den tre den journalkänslan ja. på körspel också liksom, som som 1 0 sånt så ser du det men du kunde uh, glatt när du körte på körspel och sånt Mm sån jag det i alla fall og og hvis jeg husker riktig så var det dette noe Super Nintendo fronta veldig sterkt for i begynnelsen så skog skjørt enelse spill skog ha noe som gikk ut og inn i skjermen konstant eh mm. uh, så dette var hvis nok de var veldig stolte av. Ehm um, Joken, det... eh, nå, nå skal jeg ehm eh passe hjelpe Joken med at deres sprite scaling som det kom i Mega Drive, det klart å trikse til sånt det det kom på Mega Drive senere da, men det måtte være en grele god pro programmering for å Men maskinen kunne det? Nei, ja, de måtte trikse litt med det, så jeg ikke husforstod det. Men i dag langt så klarte de det. Hmm. Jo, jeg tror jeg vet du skal si nå. Hør ja, det. Det mm. handler om uh, blast processing. Nei, ikke enda. <laughs> å oh, ja, det er ikke særlig. Beklager. Det, altså, det, det er litt sånn pop-up-grafikk, kanskje du snakker litt om. At ting bare plutselig kom opp i trynet på deg. Ja. ja det var jo helt surint. <laughs> <laughs> det var jo greit, det var ikke problem Og da har ikke tid i Afterburner Eller uh, Outrun For uh, ja, å høyere med på sånne ting Og disse ja. var jo på Sega nå, nå nevner jeg uh, Nå kan vi ikke nevne et par Ikoniske, eller på en måte viktige Sega-spill På arkademaskiner Som må som ha brukt denne 3D-effekten Det er jo Outrun, Afterburner Og Space Harrier, tror jeg Alle er sånne spill som det har kommet stadig Ting mot deg ja. uh, Og jeg tror alle de var på Arkado og fikk en hjemmeversjon? Ja, og det, bare det at du fikk muligheten ha Det hadde hjemme var jo fantastisk kult Men var det en like bra versjon? Bare så det, det, det var teknisk sett stor forskjell Mellom Arkado og Home Version der altså. Som jeg sa, den der sprite-skillingen Hvis det, du ser på judeklipper Så ser du stor forskjell der Men du, du får aldri sammenlignet det ved siden av noen andre For innen du har gått fra Arkado Har du noe Mm. Så hade glömt det. Ägligen skillen. Så, så då lite med hur du husker ting. Ja? Ja. Vad säger det? Okej. Okay, 64 färger på skärmen eller hur mycket det var? Ja. Typ men visste ju bara 32liga. Like. Jag skulle väl fan undra. Det är inte det Og så kommer det att säga vad som heter blast processing. Ja, fortell mig gärna i den amerikanske marknadsföringen och den europeiske så möge. Ehm. Ka det for är Vel, først, altså sier jeg at Nintendoen her opererte på et sånn intervall da i prosessorer sted, men jevnt øver på 2,7 <laughs> ja. og, og Megadriven på 7,7 mm. så må vi snakke tre ganger mer omtrent ja, og så hadde du Blast Processing som du har hørt om allerede <laughs> ja, altså, det, hvis det er verdens siste turbo-knapp ok, så det er, det er turbo med Vel, fart, ja ja, ehm um, jeg har sett YouTube-klipper hvis ikke om dette er noe gutt og unge. Det var ikke det da altså. <laughs> uh, Det finnes, men det finns i begrenset hastighet, eller i variet. Last processing. Det som skjer er at det er den en slags turbo-knapp, og du kan utnytte strukturen på prosessoren til at den i kort tid klarer å på et høyere nivå, mm. men da kutter han også ut noe samtidig. Ok. Så du kan lett avsløre dig. Ok. Uh, men det ger sig så tekniskt sett så kommer se det på youtube uh, men, men det var möjligt selv om han var lite uppskrudd. Och och hur eh alltså hur påverkade det grafikkupplevelsen? Vel. Visst Nintendo har visst många fina färger. Mm. Ja ja, jag se på den av de sprade bort över gader Alle så fina färgerna. Men Mega Drive enda fläde. Så det var Fastigad alltså då då då då. Fastigad då en gång. Då gick ting fort Og det var mycket på skärmen samtidigt. Och processorn gick ju och processerade många ting på en gång. Mm. Ja. Uh, så må vi säga si, grafikk, alltså vi må snacka, inte bara Tänk dig att ser bra ut ja, ja, altså, ja. en exempel ja, vi måste snacka och stil. Ja. Eh uh, Nintendo hade en sån lysslett, fin, söt färgpalett. Mega <laughs> Drive var mörkare. Uh, land Etter lanseringsspillene, Altered Beast, Aha. var veldig bra for sin tid, grafikk-messig. Altså, altså utenom Star Fox da, så har jeg uh, notert den Super Mario Land, som hadde veldig god grafikk, synes jeg. Og sammen med Donkey Kong uh, uh, uh, Country, der jeg spilte de siste, og grafikkene er dugelige, altså. Jeg får ikke vondt i øynene mine av å spille nå, som på uh, siden, Får ja. du vondt i av å spille Sega Mega Drive? Mm. Ja <laughs> du, klar, har du, har du har ikke klart det Når du kan få ja, Fysiske fysisk skader å <laughs> Sega Mega Drive altså. <laughs> Den her må strykes fra vittemål Beklager det der uh, ja, Jeg tror vi må runde av Grafikkedelen altså. ja, Det er viktig å ja? legge at grafikken på Sega var voksen ja. Temaene var voksne ja. Castlevania folkens Castlevaney var jo på 17.10 også. Så ja. mye bedre Mega Drive. Det, ser, poeng, det er et bra samlingsgrunnlag, for her er det ikke nødvendigvis det samme spilserie, på samme konsol. Hva foran så best ut? Uh, Joakim, hvorfor så Castlevaney best ut på Sega Mega Drive? For det øyne mine likte det bedre. <laughs> har du spilt spillet? Ja. <laughs> <laughs> oh, jeg har jeg spilt spillet på 17.10 heller, sier men eh, som Magnus nämnde, det är inte de spel och det är ju inte spel på Super Nintendo så er så väldigt bra. Det var Star Fox, mm -hmm. Donkey Kong, Street Fighter och så med så. Men då har ju Street Fighter på Mega er, Drive också. Det är så mycket så mycket ända bättre färgspektrum och mycket Det det är bättre det på det också. Det är på på Super Nintendo også, tenkte jeg ikke at du kunne nevne I disse de, de dager der oppløsningen uh, Betyr alt HD, Super HD, Super Eller hva, hva, hva det kalles for mm. ja. Så hadde Super Nintendo en bedre oppløsning ja. sted, Enn det uh, Sikkert meg jeg tror Jo, hvem har du Du <laughs> kan jo bare ta fram i hele listen Det seg altså, nevnte jeg spillene, hvor kule de Ja, det kan du godt uh, Du nevnte jo Golden Axe ja. Den så veldig bra Uh, husker dere et spill som heter Flashback? Jo, jeg husker det Ja, ah, jeg husker ja. det Men det var på Mega Drive Nei, det var på Super Nintendo også Nei, det var Mega Drive spill Flashback uh -huh. jeg, tycker, da, jeg skal søke dette opp på direkten Ja, ja Flashback var på Super Nintendo også Var det? Ja, det var ikke en eksklusiv Jeg det var Ubisoft og noe sånt De som lagde Under the World De lagde Flashback Flashback Ubisoft Det er jo Imagineer eller Ubisoft lagde den Jeg Eh flashback. Super Nintendo-versjon av nokus jeg. Ehm. Uh, jeg tror den var på Mega Drive og oh, Super Nintendo. Asså, grei, jeg spilte den Mega Drive, det må saken. Gunstar Heroes. Ja. Som var en kulere, det ikke nesten klart å prosessere. Ja. Jeg ja. ja, vet har kom sagt til oss. Eh, dere dokker satt det dere vil om grafikk. Da skal jeg prøve å avgi dom. Uh, det er vanskelig, altså. Uh Pioneringen i 3D? Oh, ja. ja, ok, nok poeng no, no, no, no. nå, da. <laughs> 3D! Det er det vi bruker, all, de, de aller fleste spiller bruker i dag, eller alle bruker i dag. Det er at uh, Nintendo var på en måte første ut døra med Star Fox og uh, det, det syns jeg er ganske bra gjort for en 16-bit-maskin å på en måte behandle polygoner, eller, er det det det heter? Sånn, den Selv om du så liksom revet ut i forhold til uh, dagens standard, så satte de jo på en måte... Uh, hva er det? De startet. De, de var pionerer. Eh... Um, i hvert fall på hjemmekonsoll. Så, så det er bonuspoeng for Super Nintendo. Uh, hei, du har veldig mange gode, harde fakta. Uh, for eksempel at, at den Nintendo viser mer og høyere oppløsning. Uh, uh, og dette med liksom at det, det glattere, grafikken ser glatt, altså fargene, kan den en mer sømløs overgang. Uh, Sega Mega Drive, på andre siden har jeg, altså, jeg, jeg liker Sega Media har et røffere stil uh, Og de gikk for en bevisst uh, Look, om du kan kalle det uh, Og det de var gjennomført uh, Det er jo plusspoeng for Sega Mega Drive Jeg, jeg vet ikke om det, det var så mange flere poeng der uh, Altså, du hadde jo, du hadde jo poeng Men tror jeg til slutt så hadde Super Nintendo flere Yeah! Så denne ronden går til Super Nintendo. Oi, oi, oi. Føler du at du er urettferdig? Neida, neida. Vi har mange kategorier igjen. Ja. Ok, veldig bra. Ja, da har vi kommet til det fjerde emnet, og det er jo markedsføring. Eh, altså, hvordan konsolen representerer seg... Eh, viser seg utad til publikum. Eh, hva bruker de? Eh, hva virkemidler bruker de? Eh, hva, på, altså, hva innvirkning har dette på folk? Og hva husker folk egentlig av? Hvordan ble folk påvirket? Eh, og, og hva var, hva var liksom bøssordet bland unger på, på skolen? Og hva snakket folk om? Eh, markedsføringsreklamens påvirkningskraft, rett og slett. Hva, altså, nå går vi litt vekk fra selve hvor bra maskinen er, men nå handler det om markedsføringsmaskinen. Altså, hvor var det guruene til å spinne ord og komme med slagord og bruke eventuelt kjendiser og liksom bare si «Ja, denne maskinen er helt råd, drit i denne maskinen!» eh, Hvem vil starte? Altså, Nintendo sine, Super Nintendo sine reklamer var jo ganske heftig, vil de si. Det var du, liksom unge, liksom ble liksom... At du... Så bra og kraftig han det var så liksom NOW YOU'RE PLAYING WITH POWER SUPERPOWER <laughs> <laughs> og så kom maskinen, liksom. maskinen. Ja, det er det som overtar jeg husker eller det, jeg, jeg, jeg mener jeg husker ikke så mye det det var på norsk TV men det var i hvert fall den reklamen som var det er det som var uh, meld, ja hva kan du si hovedpoenget til reklamen da det er det overtar jeg mm. til det Magnus mm. For, altså, hvis jeg husker riktig NOW YOU'RE PLAYING WITH POWER er fra Nintendo og så la de på Superpower, for å si på Nintendoen. Eh, stemmer det? Ja. Men ja. kan okay, jeg nevne også, det var, jeg så en klampe på YouTube også, det var uh, det var. klampe på Super Nintendo, der Paul Rudd var jeg, jeg sa. <laughs> Paul Rudd faktisk? Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg men nevner noen navnet. Paul Rudd Ant-Man, altså. <laughs> den nye Ant-Man? Yes. Uh, men hvordan var han på den tiden, sånn 14 år, kanskje, eller? Nei, det var sikkert sånn 30 år etterpå, <laughs> Jeg så godt voksen ut da okay. men, ja, men jeg ser ikke så reklamen Så var at han stod sto der Spelde han, så ser han på så stor skjerm Spelde han F-Zero og masse spil mm. Og så kom vi overtaget som Magnus nevnte Superpower-overtaget i slutten Så vi har en kjendis uh, på den tiden der Paul Rudd, eller det kan være det før han ble kjendis <laughs> så, Men, men uh, uansett Vi har en kjendis der uh. Sega Sega Uh, markedsføringen endret seg jo veldig Fra Japan til USA USA var den definitivt Mest aggressive fremstøte som Sega gjorde uh, Og man hadde nok ikke De reklamene her i Norge Nej. Uh, men den mest kjente Som, som alle er smertelig klare over Er jo at Sega does what Nintendo don't <laughs> og, og det som er så genialt med dette altså den, Det var en ny type markedsføring Nintendo var skikkelig tatt på seng over dette Det var jo på grensen til ufint Altså bare gå konkurrenten eh uh, inläringen. Ja, för de marknadsförcis väntade vi våre spelar bra, men våre spelar bedre än. Ja. Trash talk egentligen. <laughs> ja. Det bynt med det alltså. Eh, uh, och så hade det ehm um, alltså marknadsföringen stämpte bra med målgruppen, stämpte bra med spelna. Eh, uh, EA hade producerat ju nästan utluckande spel till Mega Drive. Eh, uh, altså av sportspel. Ehm uh, fotbollspel, Madden, racingspel, golfspel, till boxing. Men de spelen kom ju inte kvart då, som Super Nintendo. Någa kan aldrig kom, Inte alle Eh, uh, och alla Sega-spelen hade känd mängder jag hade kändisar på alltså själve boxen. Mhm. De hade kändisar i reklamerna. Mhm. Och reklamerna i Norge var väldigt sån lynsnabb klipperytme. Folk som bara är superkula och spelar Sega. Visar 2 sekunders klipp ifrån kvartspel. Mm. Og er rapid fire alltså. Är Island klick och brölesegor. Det avhandlingen ut. Ehm, alltså där är fören sigge på alltså det Det känns ju som Sega ska ska försöka prø den kule karlen i skolgården. Ja, ja. det är den kule. Ja, det är inte den här furen som han tror han själv är kule, men så alle bare ler på på grejen. Väldigt bra poäng. det alltså det, det bra. det jag Er ute efter är att Sega provar värden kul. Är det i den kulen de kule, eller er det bara image? Er det bare fake? Det är den kulen. Det är kule. ja. altså, som du själv husker syns at Sega hade ja alltså av mark av reklamen så tänker du å detta är kul. Ja, sikkert det var det Det var ikke sånn, åh det er egentlig bare sånn, de prøver kule Altså, ikke bare er den Super Nintendo-reklamen kul med, med Super Mario World Men også, så hadde du jo også, um, uh, Super Nintendo Scope Husker du det? <laughs> den den gunnen! Ten kid har ikke lyst til å ha en sånn jævne stor gun Og skyter på skjermen Ja, eh? det kult? Jeg husker på noe kult. Og nesten livet kult som Segas en bazooka. Hadde Sega Mega Drive en bazooka? Men de hadde det. Men jeg så glad på begge da. Yeah. Ja. Nede på, på ekstra leker. Nintendo Power magasin også da. Så, altså, det, så det, Nintendo var veldig mye mainstreamen. Du hadde jo Nintendo Power bladet. Så jeg husker veldig godt. Og så, så kan du sikkert si umser om kvaliteten da. Men uh, de lagde ju en film også. Det gjør de Vi har laget en som går på kino og blir hype opp skikkelig også Du snakker om Super Mario Brothers filmen med Bob Hoskins Stemme <laughs> Men, men bruker du den også en i en positiv sammenheng? Eller? Jeg, jeg, jeg er litt usikker på meg jeg, jeg var litt umse på kvaliteten her Men, uh, men uh, poenget er at uh, det ble lagt Det ble budgetert til en, uh, en høybudgett film Blir lagt på Super Mario Bros. Mm. Har, har Sonic, eller har Sega Ehm um, något de till det flust med bläder. Det hade både 2 för så vet, jag tror inte men egentligen hade. Ja, hade uh, Sonic som teckneserieblad. Sonic hade teckneserien hade animationsserie. Ja, som Mario hade. Ja. Eh uh, men sån det miske för vårt lokalmiljö har vi snackat om i i kränkasting redan. Mm. Uh, det er ju konkurrensen og miljön som blir lagar runt Sega. Uh, med Sonic uh, Norge som spännande konkurrens. Ja, bra poäng. Ut Utdelning av t-shirts. ja, alltså det du säger där er en väldigt aggressiv eh, reklam. Alltså de, de går hard in for att skabe eh, buzz og alltså snack bland Så hej, har du spelat? Har du är med i konkurrensen? Har du någon pointvec du sån eh har Nintendo eh något liknandes och med hva gjorde de for å skabe blest blant unger? Hvorfor, hvorfor skulle unger liksom snakke med hverandre om Super Nintendo? Altså, du hadde jo ikke bare Super Nintendo-blad, som hei sier. Jeg husker, altså, i hvert fall i USA, så hadde de til og med Super Nintendo eller Mario frokostblanding. <laughs> Veldig bra faktisk. ja. Som, ja. Som, som du spiser. Så Nintendo var över overalt på den tio. Det så ni också vet då. Eh, det var över Som vi sa filma filmen kommer och ja. Ja, men men måste globalt där och eh, inte bara bra poäng att dock och ta upp Norge och det dockiska själ, men och tänk globalt vem hade liksom vem nådde längst och eh vem eh, kom, kommer kommer kommer längst i turmen kan jag säga in i sinnet det smunger. Alltså det det tio poängen, alltså jeg har jo gjort det samme, og egentlig... Ja, de gjorde sikkert det samme så Nintendo gjorde her og meg. Husker jeg husker også at... Når jeg gikk inn i Leiketekspitikken, så var display av... Uh, Super Nintendo-maskiner, og så det de noen... Uh, Kulespill der, så folk kunne teste ut. Det var jo Super Mario World. Jeg husker også at uh, når, når Star Fox kom ut, som nevnt, så... Var det et stort publikum stod der så på når det spilt, mm. Men... Uh, Sånn til å si, kan jeg jo huske at det er mega, Sega, mega der har hatt noen glemmer jeg så da. Og Sega, det er en glemrende, åh, oh, jeg kommer ikke på begynnelsen av slagordet, kanskje det kan hjelpe meg. <laughs> Power of Ages, eller noe, eller, Technology of Ages, altså bytte bokstavene plass, og så altså ble det, av ja. Sega. Ja. Så de hadde et kult slagord, husker det dessverre, ikke. Jeg kan se om jeg det på direkten, Joken. Det kan jeg ikke huske. Det vet ikke ja, jeg vet hva du mener. Uh, jeg husker spill med Sega. Det er mega. All right. Jo, det, eh, vel, nå hjelper du eh, Joachim litt grann her. Jeg må hjelpe han, slikker. <laughs> ha? Ja, uh, de har et som går To be this good takes ja, ages. Sega. Uh, Sega. Uh, så so der sier de at uh, de har brukt veldig lang tid på å bli så god som... Uh, Alltså di ochba bei den maskinen og det ryktet de har nå på på den tiden. Eh, du det var et bra slago? Ja, ja. Ja. Och alltså jag Nintendo sån med frogsplanningar med maskotterna sina, de, de um, det det de spelar på ändå. Ehm den är lite sån kanske sån japansk marknadsföring med vant mig ifrån Nintendo. Men säger var mig immer Hollywood. Det var oppe i på deg og kule, og det var kjendiser og uh, filmlisensierte spil som var ganske bra en del av de. Mange av de var kund på Sega. Jeg har lyst til å, å, å nevne noen, gang, kanskje. Terminator? Mhm. Mm uh, Aladdin kommer vel gjerne på begge? Den, den kommer på ja. Jurassic Park? Den kommer på det er et Jurassic Park-spill på, på, på Super på Nintendo også. Nei, men det, det, husker, det var to forskjellige versjoner, så altså, de stod helt annet ut, og de var bygd på forskjellige måter også. Og Segersen var i kulast. Den rena som bra eller? Det kan, det kan, det kan, det kan spiller, huske. <laughs> uh, husker at du, Joachim, hadde Jurassic Park på uh, Mega Drive. Ja? Det var sånn side, sideveis-spill. Uh, du ser altså, personens sideveis fra. Og du spiller han, sikkert han, narkologen eller, han, Ja, to en narkologen eller raptoren Åja, oh, du spiller raptoren også? Ja, ja. <gå> ja, ja. Uh, På Sumtendo så er det Top Down, ja Ja, uh, ovenfra Ja, uh, så det, det, gikk det rundt og skjøyd Og fattet mm. sånt Eh, uh, uh, ja De ser ned Castle Evolution Mickys, Castle ja. Evolution ja. Ja. World Evolution ja, vel, Det var Donald Det var sånne mickey på men jag nu oskej. Jag husker dig. Katte du? Castello. Castello av eh. Yesle Mario. <laughs> <laughs> Nej, det är inte. Jag vill säga det det är ju poängen vis Mega Lab i Norge så skulle ju alltid i Super Nintendo prova göra det samma eller i alla fall hoppa det så mm. de de har hållt aldrig där Super Nintendo, altså. Nintendo, ja, hold, Nintendo de, holdt seg litt tilbake. Men de reagerte som en motsvar på det Sega allerede hadde gjort. Uh, hva var egentlig... Uh, var det direkte svar på uh, Sega Does og Nintendo Don't? Vet dere om det var liksom en direkte svar der, eller bare kjørte de sin egen kampanje? Jeg kan ikke, si, jeg kan ikke huske så mye av det egentlig. Uh, mm. Ja. Men det ska ganska med Molos har du någon avslutande kommentar? Ja, där har jag. Ja. Ehm, det märker jag så att sig lite, vet inte hur mycket, men med Sega var ju först ute med att vara bakover kompatibla. Det som Nintendo och Live Nat City Boy 30 var. Men kassett och på Sega Mega Drive kunde du spela Master System spel. Mhm. Master System kontrollen passar rätt in i porten. Jo nee. Ja. Så du kan koble en massiv systemkontroll rett inn i en Mega Drive. Nei, hvis du kjøper den med sånn, med, den kassetten må de jo kjøpe den power adapteren. Ja, ja. Hvorfor skulle du gjøre det? Mega Drive kontroller og i forhold til Super Nintendo sin. 6 <laughs> knapp. <og> shoulder button. <laughs> den har jeg forbrakt på. <laughs> Nå går vi litt ut for emnet, men uh, jeg vet ikke om du vil fort svare på den, Joachim, eller? Jo, jeg kan svare på den. Jeg vil gjerne svare på den, den har jeg opplevd personlikt. Ja, ja, ja. Uh, og nå kommer lite litt av markedsføringen, og hvorfor så uh, er jeg voksne her. Uh, jeg hadde Mortal Kombat i spillsamlingen men. Ja, det er et bra uh, diskusjonstema da, Mortal Kombat, kjør på, ja. Og nabogutten hadde Mortal Kombat. På Sumlendor? Ja. ja? Uh, brødrene Steinhaug. Og det er to viktige ting som skiller her <laughs> Nintendo starter bra For det hadde seks knapper Og dette spillet krever seks knapper sånn, For det var high kick, low kick ja. High punch, low punch block. High block, low block ja, ja, ja. Så, så de leder Men Sega lanserte jo en sånn seksknappers kontroll Der alle knappene ligger Tre oppe og tre nede ja. Så når jeg først hadde punktet foran Så ga det mye mer mening å spille med den og så kom vi jo med, jeg husker ikke helt bokstavkombinasjonen her, men jeg ser du, har gruer dig til dette A, A, C, A, B, eller et eller annet Vi trykket en kode i starten av Mortal Kombat 1, ja. så kom det blod opp På? Karakterene som slåss, det var mener, bare på, du, Ja, på Sega, nu. Ja, ja, ja Den gikk ikke på Nintendo Ja på Mortal Kombat 1 steder, kom man det, <laughs> ja. det er noe som kommer bare Det husker Ja Du har folk I utopine Det var PG-rated Alle fatalitiesene Ja, nei, det husker jeg mm. Men det var bedre grafikk På Sum-ten-versjonen For en svette, altså 256 sager svette <laughs> Ok uh, Ja Er dere fornøyde med Argumentene deres? Men jeg målker Mortal Kombat-poenget Jeg uh, Nintendo er et familie, de prøver å holde et familie, derfor har de spiller. ikke hatt så mye blod. Men Mortal Kombat 2! <laughs> da var de helt ligge på arkaden og Sega VR. Der kom blod gå mm. Der kom blod ja. tilbake. Vi kommer til å snakke mye om spill i neste emne, men akkurat nå så avslutter vi med markedsføring. Er det noen vi har glemt seg, du, som er årsstyrer? Eh, om når det gjelder markedsføring? Ja. Uh, nei, jeg synes de var veldig flinke. Uh, jeg tror dere dekket det meste, egentlig. Um, nei, det, altså... Hvis, du, hvis, jeg, hvis jeg tenker tilbake på 90-tallet, og, og den sinnssyke markedsføringskrigen så var mellom disse to partene, så husker jeg Sega bedre. Det må jeg innrømme. Uh, for de var sinnssyke aggressive. De var liksom in your face, og de var liksom... Det at de i reklamen nävne motpand eller motstandaren. Det er jeg har egentligen det det är väldigt uhört egentligen. vet inte om det er på kanten av det du kan görs inom marknadsföringsregler. Ehm uh, du har studerad marknadsföring eh uh, Magnus. Eh uh, uh, så länge det kan dokumenteras. Ja. Så är lov och dessa håll du på att säga. Men bättre än motståndaren men när du säger uh, Sega du en Nintendo DS also det var det var bare bullshit. Ja. Det er jo ikke noe dokumenterbart. <laughs> ja. Hadde de tall å vise til? Det de hadde blod. Det hadde blod. Så ehm um, ejera du så Sega denne runden. Eh, uh, seller. Uh, jeg, jeg ser at de hadde et mye mye større spenn og de hadde mange flere produkter og mange flere kanaler, men bare på grunn av Sega sin aggressivitet og at at de var liksom i tryne litt og <laughs> bare et jeg synes det imponerer meg at Sega hadde ballrätt och sånt till att göra det. Så som du säger ju at... at det, her kommer de liksom sidefra og her må de vise her viser de muskler rett og slett de, de tar ikke å og, og du, som du sa, hei eh, Sega gjorde eh, på en måte, de tok et støt de, de viste hva de hadde og så tok Nintendo svarte ja, de svarte men, Nintendo, men Sega var det første og de, de, de var på en de som angrep først for de skal ha liksom poeng for å angripe og være offensive og det, det virkelig er det jeg mener med å sette David mot Goliath. Ja. Uh, jeg kjente jo til Nintendo 8-bytte før jeg hadde hørt om Sega Master System. Ungere grader så hadde Nintendo-blader jeg hadde sett dem på TV. Nintendo hadde erfaring med dette, de kunne det, de hadde gjort det lenge. Så Sega måtte jo gjøre noe drastisk for å hevde seg. Så, så de klarte å få Nintendo da, kanskje det svetet liden på, det er jo fantastisk. Det du hva, da er siste, inn, i, inn i siste runde av denne debatten, og får en debatt av uh, Det står 2-2 i forhold til poengsum. Uh, Helt, dette er synssykt spennende. Dette er sånn bit for bit. Uh... <laughs> ja, jeg vet ikke, kanskje gjort litt med vilje, men jeg synes jeg har vært ferdig også. Begge parter har vært veldig flinke så langt, men nå kommer det av i runden, og nå skal vi snakke om spill. Det handler selvfølgelig om spill, og hva for har de beste spiller Eventuelt spelserie, hvis det kom uh, Flere På en måte um, Oppfølgere i, i den samme konsolen um, Så uh, då er ordet fritt Fyrløs med hva dere har Jeg tok bare litt fra toppen av Minnemittek ja. um, Roadrash Kjøre motorsykler Og banke motspillerne Med Cubane og Kjettinger og det så verre Ja det var några garanten på danskal i vägen. Finns det på Super Nintendo? Ja. Säker fant påöst. <laughs> Super Nintendo Folkvisst, det är inte det jag fant. Jo då. Ska vi alltså Super Nintendo har flere bra spel som X. Ekstremt... Nej, nej, nej, nej. Kom i shitness. Det kom icha. I egentligen det är Super Nintendo. Okej, okay, eh øh, øh. Super Nintendo var för pyser. Nå, nå skal jeg fakta. kom fakta. Juken mener bestand at Road Rash kom aldri til Super Nintendo. Nei. Og har mener den var der. Da søker jeg opp Nei, på uh, Google. Kan jeg ta feil? <laughs> men, men fortell om alle gode minnene du har i mens fra Road Rash på, på snes da. Ikke når jeg spilte spillet litt, jeg på Mega Drive. Hvis vi følger, uh, hvis vi følger uh, Wikipedia, jeg forstår det på de riktige. Det var en version plan for the SNES, men det ble kancelt. Så det var planlagt, men nei, ingen Road Rash på Super Nintendo uh, Det er jo en spilserie, Joakim Det kom flere, hvis jeg husker riktig Det kommer i hvert fall to Ja Ja, så kan ja. vi gjøre det videre så kan vi da. danse litt ja, sånn så, så kan vi se hva, hva kan Super Nintendo svare med uh, Donkey Kong uh, Country som har blitt nevnt tidligere ja. Det kommer jo en uh, offer, eller det kom vel to Eller... Ja, nej, men då Ja, jag ska in i alla ton var. Ja, ja. Nei, som var väldigt bra. Jag har ju nämnt det tidigare. Eh andra säger altså Super Mario. Det är ju så många Super Mario spel kom kombra SNES. Super Mario World, eh, Super Mario eh Yoshi Quest eller kanske. <laughs> jag eh, altså, vet inte att det är Yoshi. Då borde jag gå väldigt specifikt här. Yoshi Island. Jag vet vad du menar, men ja. Nå hjelper Yogi med noe litt grann. Ja. Um, Men det er Super Mario en ja. spennelse som, som var med på SNES, også, og har fortsatt videre på Nintendo. Altså, den er suksessfull siden den enda holder på. Mm. Ok, skal vi se. Og at... Uh, okay, det føler jeg at jeg kommer til å gi meg etter en bank her nå. <laughs> Fyrløs, jeg. Bring it in. Nei, han. Super Nintendo har, har utrolig bra spill i forskjellige sjanger som er eksklusiv i Super Nintendo har ringet ingen Du må snakke høyere Bra plattformsspill, da har du Super Mario Brothers Yoshi's Island Donkey Kong Country Enden og toen Jeg føler ikke å gjenta dere selv her borte. Ja, men det er eksklusiv spill Rollespill, så har du Zelda-spillere Er det noe sånt på, på meningsdrepp? Vel, Zelda-spillere, hvor mange finnes det? Zelda's pelo. Oj. Okej, ja, Legend of Zelda, men det är en klassiker i sig själv. Ja, ja. Altså det, også det, det, har ja. du och så har du eh körspel F0, det är ju en klassiker. Mhm. så har du eh uh, så har du en litet sci-fi-skinn, lite sån uh, Jag är allergisk mot budget. Ett stort eh Science-fiction-spillet som er Super Metroid mm. Som er utrolig bra Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg husker å spille til det for et par år siden Bare for å teste det Jeg bra som jeg husker det mm. Og eh, så har du et veldig unikt spill Som brukte alle de grafiske egenskapene Til, til Sumtendo Som jeg tror ikke vi finner noe sånt på Megadrive Pilotwings Oi, ja, den, den var Hæ? original Hæ? Skydiving Er den en frokostblanding? Ja, <laughs> <en gang. laughs> <laughs> Hva er det for deg? <laughs> et rocket Jeg kan fly med en sånn rocket launch kan er det en jord? Var det et bra spill her? Uh, var en uh, kritikerost? Ja, det mener jeg ikke det var uh, Og så uh, yeah. et annet spill som uh, Et spill som eks eksploderte Eksploderte <laughs> Faktisk <laughs> <For> På <Super> Nintendo <laughs> ja. Super Mario Kart HÄH, DET ja. SPILLE DER! Hva er det? du nevner det. Det, det nå, nå så, jeg, så alle kjenner til Super Mario Kart mm. Alle kjenner, og det, det, det, det er lagt 18 spill det, og de selger fremdeles Den, den spillet jeg ser jeg som ikonisk, rett og slett Sånn som Super Mario uh, World League League. Men det startet på Super Nintendo Og det er, det, det, hva, hva kan jeg si? Nenner du det for en person, så vet du om spillet Veldig godt argument her, altså Veldig godt argument <laughs> Jeg er jo glad i spill ja. Ja, jeg er jo praktisk av meg Så jeg, jeg kan ju si at uh, Med unntak den denne frokostplanningen Pilotwings Så, så har de jo nevnt uh, masse bra spill her Ja uh, Jeg vil jo bare hjelpe dere litt Jeg skal andre store Nintendo-spill Super Nintendo uh, Som er veldig kjent Ja uh, Altså rollespill er de jo utrolig kjent for Markrono-trigger Ja <laughs> Mario RPG Jeg vet ikke hva du holder med, Jukka, men du hjelper de veldig her, ja. ja Altså, jeg er en spiller, jeg finner kjærlighet Det ja. var Final Fantasy-spillene Ja Det Earthbound Ja, og ja Og alle kommer fra verdens verste og kibaste drittselskap som finns For ingen av disse kom i Europa Ingen! Ok, ja Så jeg er glad dere har gode minner, for disse har dere spilt ti år senere I en virtual console-download hvis du vokste opp her spiller, Men jeg gikk litt på de mm. <laughs> Veldig bra poeng Joachim uh, Men uh, ja, hva har Sega Stilt opp med da? Sega, de har mye <laughs> Tor Sky Villa <laughs> på toppen nu og jobb deg nære med. Mario ble jo nævnt ja. um, Hadde de Mario på <laughs> Sega? <laughs> <laughs> oh. uh, de hadde jo Sonic Bare nettet Sonic ja. um, De hadde Sonic 2 som var to spillere på en gang, samarbeid mm -hmm. med Knuckles Banebrytende eh, Hva? Ja. Hva tid kom Knucklesen? Eh, sorry, Sonic and Tails ja. Sonic 3 også kom Det kom de kuleste pinballspillene som noen gang ble lansert Det var jo alle med Sonic og Robotnik Så fløy opp og ned og sidelings Ja um, Ok, som spillserie Sonic har potensiale til å gjøre det bedre I sine kommende spill Kanskje han gjør det når den all-star-mixen til, uh, til Playstation skal komme. Mm. Golden Axe-spillene. Som ikke fantes på Sumitendo. Mm. Ja. Som også har samarbeid. Så har vi to spillere i sammen. Det de er utrolig kule. Street of Rage-serien. Mm. Beat'em'op, det var kongene. Mm. Street Fighter har blitt nevnt. Han ja. har endelig kommet på Mega Drive i form av Champion Edition. Så hadde det fire ekstra spillere det Hadde Balrog Hadde Vega Hadde Sagat Og hadde M-Bison <laughs> Det var helt balansert Sånn at nå var det for første gang Et spill som du kunne ha alvorlige konkurranser i I forhold til den tidlige SNES-varianten mm. World Warrior mm. SNES fikk det de også, Men, Men Sega fikk den første gode utgaven Ja Ultimate mm. Beast har jeg snakket om Gunstar Heroes De har vel lagt et eller annet bra spill <laughs> ja jeg spør retorisk ja. En klassiker som gjerne ikke Alt de kommer Øverst i minnet er jo Toad, Jam Earl Veldig unikt spil Super unikt ja. um, Sportsspill har jeg snakket Moonwalker Rollespillene som kom De kom jo i Europa Fantasy Star og Shining Force mm. Mastodont over den tiden Og de var kritikrust og... Ja, ja. Veldig. Ja. Man har jo råna ett av de kule spelen här, Quackshot. Stämmer? Har du god menar på den där? <laughs> Quackshot då, ja. det var ju Aj, väl lite på bus där Indian Jones costume with Ja, eh uh... Kit Chameleon? Ja. Ja, du. Du Det är inte kritikerrost. Det jag men jeg husker det fick ganske sån genomsettlig karaktär. Samma mardröm Bistrog. Säv men det det där spelet var ett packingspel när jag husker det var jeg, var inte gott. Kritig rost. Vilket husker du som kritig rost framväga driven? Nej, jag har sett killar spelade här, jag uh... <laughs> <laughs> Ja, men du kan kan det det inte ja. med din till ja. Nintendo. Ja. Alla de spelen var kritig rost. Ja. Vel, altså, eh, jeg husker det var også etter Nintendo Seal of Approval eh, Jeg vet det Var det noe autentisk Eller var det tullball Jeg tror ikke du, jeg, tror ikke du skal bruke den uh, Seal of Approval for, for noe Det var mye meks som kom ut Det Seal of Approval der altså. Det husker jeg også mm. uh, Et spill som var unikt For, uh, seg, nei, for Super, Mario, Super Nintendo Det var jo blant annet et spill som Uh, Earthworm Jim som jag uh, aldrig har spelat men jag har suttit på Youtube mm. och det er en en som Ja var det var en metema ja, ja, var en ja, en, en metema yeah. som var i sån uh, rymddräkt mm. og ja så det, det, det ble jo... De lagde jo en oppfølger, leste jeg Så det er jo en spillsæret Som er unikt For Super Nintendo Er det unikt? Kan du få dette begreppet? Okay, det Dessverre, det, det så tar du feil <laughs> ah! Den kom også på Sega Mega Drive Det som ofte skjer er at Super Nintendo-spillere sitter alene Inn på rommet sitter og spiller helt alene jeg tror at de er unike <laughs> oh, var det gang på gang Mega Drive var lagt for uh, samarbeidsspilling ja. Så... Eh, uh, bra poäng. Alltså, vi kan expandera det ämnet lite grann. Speciellt uh, när med, med headsetet, det var väldigt bra for samarbete. <laughs> ja. Väldigt. Jag uh, tycker det är helt fonde men. Nåsen är nog om att spela samen, inte bara alena. Eh, uh, fortell lite om goda spel som hadde flere spelarupplevelser. Hallo, Super Mario Kart. Kom an, Super Mario Kart. Du hade kun spela två samtidigt här på köp Oso mo kan mm. Battle. Det var det, ble, det ble jo sånn, jeg, en i Changer det da spilte Battle League when los med Molica. Goldnax? Mhm. drager og krek i sammen. Hvor mange ganger har du runda der oppe på gøtterommet? Ah, <laughs> to <ganske> mange ganger. Jeg kan ikke si mange. Eh. Multibladspill ja. 2? Ja? Donkey Kong Sentry Det kan jo være Der kan du spille to mm. Med å være de Enn er en i Donkey Kong Enn er det Ja, det er bare Multiplayerspill mm, De lerte det av Tales Det er hva? De lerte det Tales, Men det er ja, veldig bra Ja, ja du kan si det um, Gunstar Heroes det er du? Har eh, Hva har eh, Super Nintendo Ihold til uh, Skytespill Ehm. Krasig god har de där. Vad ska man? Låsa ögat lite. Eh, det var jo kontra, det var ju enligtvis. Huskar kontra när det kom ut? Alltså väl halt Super Protector här i Europa, huskar ni? Ja. ja. Uh, sette, det, var ju ett av de första spelen kom i, huskar det var väldigt bara coolt spel. Väldigt bara. Det är inte Bra musik og... fult och kika här på du spelar spel Uh, når när det gäller slossespel så hade vi ju 70-talet någon bitemap så vi inte mega tile hade. de hade ju Street Rage, 70-talet var det Final Fight spel då. Ja. Och Capcom. Ja. Eh uh, av uh, Street Rage eller Final, Final Fight? fight. <laughs> Street Rage Final Fight Vel, altså, nå uh, må vi bare... Nå snakker jeg her om anmelderskål, så kan vi ikke bare se på Final Fight uh, mot uh, Streets of Rage. Uh, er det på... Skal vi finne på metakritik? Etter? Ja. Er det tenker du, Joey. Jo, det kan vi godt ja. gjøre. <laughs> ja, ja. ja, skal vi ta metakritikk meta på de gjennomspillet, eller? Jeg tenker ikke Final Fight for... Metakritikk. Uh, hva for en Streets Rage velger du, Joachim? To. Husker skulle ta en par super... Død, dette må du ha gode minner, Joey. Jeg prøver å skåre poeng med dommene her. Er det er bra Coop som på super Nintendo. Ghost Troop. Nej, det husker ingen. Sorry. Lång i vad det ska i alla han han tänker ja. Men... Troop, det var et eh uh, vad uh, var typ ett sällars spel. Eh uh, bara du, du med långben och ja, och så, så var det ett samarbetsspel i sällars i bara som en map. Uh, du spelade på samma vinkel da, men uh, men då av en franer. Ja, ja, sitter och då så var sån sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, det er et annet spil, også, men uh, løpten det kom på Megabyte også, Zombies, hva er det kalt? Zombies Ate My Neighbor, right? Ja, yeah. Zombies Ate My Neighbor, ja. Yeah. Yeah. Oh. Men hvis jeg husker kom den på begge konsolene. Ja, det, det, det, ja. yeah. Alien Wars. Alien Wars? Det ser det som jeg spilte Stegui for... på. Alien Storm heter det. Alien Storm, ja. Alien Storm, sørre. Ja. Det var jo en uh, Golden Axe-kopi der da. Uh, skal vi se... Ghosts and Ghouls? Nei, Ghouls and Goblins. Ghouls and Ghouls ghost right. and Ghosts är det inte coop spel när? Nej, men det kan eh men gå lite veck ifrån alltså multiplayer, ja. multiplayer och heller snacka om uh, unika upplevelser. Vad är det du finner på en på en maskin som du absolut inte finner på en andre? Alltså du har jo alltså Sonic versus uh, Mario, Contra finns på bägge, Street Fighter finns på bägge. Är det något som du har på nenne som du Definitivt det finns en på någon annan. Nej, Neptuallin. Nej, det är de, de egentligen alla spel för Nintendo då till och med. Ja. Ja, man har ju nämnt de flesta vi liksom ja. Super Mario, Donkey Kong och så vidare. Ja. Karl Karl Karl kan Sega spel eh, kan de också kan man eh, fronta med. Eh dette har Sega lagt for sin egen maskin og detta är knalltufft. Om okay, du säger säger en gång så ska man säga uh, Action RPG som uh, Legends of Zelda finns inte i Norge ekvivalent på Mega Drive. Jo gem. Eh, till de rollspelen som sås Zelda? Nej. Dåligt vad det. Äkta JRPG där i motsats det finner du i Fantasy Star-serien. Ja. men det har du ju i de från squaresoft på Summon. Kan få ner det kommer inte. Secret of Mana kommer. Ja. Eh, uh, ja, jeg, jeg vet ikke om det som mye mer å si om spill. Uh... Jo, klarte du det? <laughs> ja. Hvor mange snes har Alan Schwartz når jeg riser meg? to Ja, det ja, er minutter spill på uh, på Super Nintendo. Farg Mega Drive. <laughs> last, last Action Hero. Yogi. Eh, uh, ja, var Du du påstår at Arnold Schwarzenegger fantes kun på Sega Mega Drive. Nei, nei, nei, ja. jeg nå. Last Action Hero. <laughs> og, og Hei sier at uh, Last Action Hero var på Super Nintendo, og muligens Terminator. Terminator var på Sega. Hva, Terminator? Terminator husker ikke, det var kult. Terminator, Terminator 1 eller Terminator 2 var på Super Nintendo Ja, jeg tror det er jo. Uh, la oss sjekke fakta. Ja. Uh, Terminator 2 Judgment Day fantes på... Super Nintendo? Yeah. Ja. Men det hade standardser <laughs> på andra. Eh, uh, och så kan man köpt Snake Last Action Hero. Ja. Eh, uh, Action Hero om den finns på Sega Mega Drive, den finns på Sega Mega Drive Og Super Nintendo. Så so, eh uh, ja, det nei, det uh, dessvärre så är inte Alan Stronger exklusivt till Sega Mega Drive. Ehm um, det kan kan man nämna spelserie också finns fram där desså. Det säger ja. jo om du säger om hur mycket hur stor serien är och hur hur länge. går när går förbi 16 bit eran Men det det det säger om hur stark var märken är då. Mm. Jag känner så himla av de spelen de, som var 17 nu det det är ju många i seriebe än då alltså så så de lagspelarna då. Det hisma är en typ av Mega Life så från alltså av altså, altså Sega eller Mega Life sin egen. Så Sega skulle så få meddelas spelare. Jag kan nämna det är ju Mario spel och Zelda spel och um, Star Fox spel och uh, Mario Kart spel. Mm. Det blir jo lagt uh, fem delar. Mm. Så så Nintendo slit lite med nyvningen. Tar vara schilt, det kan vara nog en. man you <laughs> are Det är det folk vil ha siger ja det er ikke sånn, så jeg demere. Det er det uh, er tok på ut av hardware uh, race De lager lage PS-spill <laughs> De lager det så kjellig. Crazy Taxi har jeg kom de fra Sega. Mhm. Ja, men det... Jet Set Radio fra Sega. Ja, men det var spill på Dreamcast. Det var Dreamcast-spill da. Ja. Ja, nam har man gått liksom litt forbi sid no, sitter han och det är bara at det det många av de spel de var kanske store på Nintendo 8 bit men i 16 bit så så blev de eh uh, mega populära. Och det var väl den tio där att jag vill nog säga si det var superintendent på tio att de blev mega stora för i Nintendo 64 så vi kan de Det er PlayStation 2 go, da. Men det var i stupen til at de serien som jeg nevnte ble mega populære. Mm. Og varemerken ble gjort. Altså, sånn at de spiller, spilseriene kunne fortsette. Mm. Men du spurte et unike opplevelser, vi. Ja, unike opplevelser. Egg? Uh, egg? På Sega Mega Drive. Uh, uh, jeg er ikke sikker på hva egg du snakker om nå. Eggman! Den Han handler om den lille... Kappersømme egg eller Eggfyret? Ja, så måtte han springe rundt og finne nøkler over og åpne ting. Nei, ah, jeg husker så... det kommer på det da. Det, det kommer gammel ikke flere måneder etterpå. Ja, vet du hva? Det spillet husker ikke det helt Det er dritkult. Dette er Eggman Adventure, eller? Nei, <laughs> <laughs> <laughs> nei, -ne -ne, hvis du er på, så er det egg... en cover. Wait. Det er skikkelig uh... det er traumatiske greier. <laughs> jeg skal jeg ikke søke på Eggman, eller? Prøv bare Sega Mega Drive Egg Adventure. <laughs> Sitt til dem, Jokim husker på spillet lenger nei, nei, men det var fantastisk skuldt Ser dette riktig ut, Jokim? Ja, ja, ja, ja, ja. Dissi, dissi, Det sier jeg til deg Ja, det ser jeg til Ja, ja. Oh, Gud. det er unikt Ja, det, det må jeg si er en spesiell karakter um... Ja, men det er ikke har jo mange nævanserte ting da Det var sånn gråten, det var Du måtte tenke litt Dizzy, altså det fick hit kan med på eller det, det, de det, det, er... ja, det så där de fant på det har ju på 100 100 på brett Ja, så har så många forskjellige masker han grena. Ha. Ja, ja, ja. Men så, han, han for forskjellige så egenskaper. Brett såg helt nesten lig ut. Men de masken var kul, han hadde mange egenskaper. Mm. Ja. Eh, har dokker sagt det dokker vil sei? Eh og så hovedpoenget mitt er at jeg, jeg husker bare husker at det er Super Nintendo som var bra, ja. veldig masse bra spill også Og så også at uh, mange av de karakterene på Super Nintendo eksisterer igjen nå, den dag i dag mm. Hvor man også altså, og har fått spilserier videre, videreført Mange av de som uh, Hei nevnte her uh, Det tror jeg uh, ja, at de, Nintendo har vært mye flinkere Så jag. Du är okej? Okay? Och mot den Sintar har vare krigen. Ja. Som inte har gått bra for Sega ja. i ett tag. Ja. Men sista Assault ni kommentarer kom i Camex sån. Det syns du var um, en unik upplevelse som Nintendo aldrig kunde levererat. Det er en konsolsseller. Ja. Det var jo et ganske sent spel då. Ja. Men det var en häsk maskin. Ja. Ja. Ja, øh, da skal jeg bare avgi dommen, kanskje. Uh, <laughs> veldig spenning, Wink. Veldig spenning. Jeg er ikke helt uh, så spent. <laughs> veldig god poeng. Veldig mange, veldig mange gode spill på begge sider. Uh, jeg vet ikke hva jeg på nå, men... Uh, <laughs> frokostblandingen sin. Ja, det er feilet noe yngste. Jeg fant ikke hvorfor, hvorfor tenker på frokostblandingen da. Alltså, ursäkta mig, avbryt. Ja, nej nej nej, det gör ingenting. Ehm. Eh, vet, alltså koskig starta, det är um, det är spel som finns för begermaskiner. Alltså snacka med hjärta, uh, vi, kan har oh. det tagit över Det är lite, det är inte hur det är Det är folk kule folk. Jag har dyp Magnus var, nå. han var riktigt djup person. Äh, jag ska jag är må försöka tänka liksom objektivt, selv om det är svårt likåt men ehm Du vet in kan jag säga rätt på. NBA jam. Det är Nintendo som var på supplementet då. Eh, watch. Det svar ju okej. tror det. Yeah, yeah. ja, Nintendo vinner det sista temat och det betyder att Sega har så bara 3 av 5 ämnen. det var bara liksom Super Nintendo har mange flere sterke spill, eh, og selv om Megadrive har man gode spill, så kom de også til på Super Nintendo. Eh, og når du snakker om rollespill, Joachim, det er sant at eh, dessverre så fikk ikke Super Nintendo europeiske spillere de tilgang til de kule spillene, men som en konsol og som en helhet, så fikk de jo masse gode rollespill. Eh... Och det var bara synd att de europeiske och amerikanske spelade ikke spelt, men men har fått spelt i ytterkant. Eh och det handlar om marked och och och i Europa var klar för det där, um, ja, det men ehm ja, jag tror där till slut vinner nog Super Nintendo fordi de highnämnte många goda spel jeg tror til slutt, når jeg tenker øve for meg selv, så så har Nintendo, Super Nintendo, flere gode spill som jeg husker i hånden litt. Selv om begge, spill, begge konsoler har gode spill. Men når det er sagt, så er det ikke jeg som avgjør til slutt. Det er lytterne. Så nå håper jeg at lytterne har hørt gjennom hele episoden, og så kan gå dere avgi stemme på Facebook. Vi har ikke helt avgjort hvordan vi det enda, men vi klarer liksom å lage en poll eller noe sånt. Jeg skal stemme på Eh, he, he, he. Og de deltakerne i kveld har selvfølgelig, de har ikke lov til å stemme, men alle som lytter, stemmer gjerne på hvem dere syns uh, hadde de beste argumentene, hvem begynner til slutt, kan vi avgjøre um, um, hva for en konsol som var, en var best. Så nå synes jeg kjærpart uh, skal kunne runde av med sitt siste argument og sitt siste liksom eh, var fyrløs på alle ammunition dere har nå hvorfor lytterne skal stemme på dere? You're playing with superpower power like you say, Matt like, hey, <laughs> Ja <laughs> <laughs> beste slagordet <laughs> men også unike serier Super Nintendo var, eh, hadde så mange unike serier, Zelda Donkey Kong, Super Mario you name it, i kontra Sega Mega Drive, så stemme på Nintendo. Super Nintendo. <laughs> uh, husk at Nintendo har levt lenger, og de har melka produktene som de har lagt fra tiden i om igjen om igjen og om igjen. Prøv å fjerne dette, gjøre litt research, finne ut hva som egentlig skjedde på Sega Mega Drive, før det kan ta et valg. Mm. Og stemme som de gjorde i England, 10 millioner solgte Megadrives Mot 9 millioner SNES Wow <laughs> Veldig bra, takk skal du ha YouTube-faktor Vi lever i Norge da Så Vi skal vel i Europa og Norge um. Så tenk på alle de spilseriene Ikke kommer Ja De, de husker ikke folk <laughs> Okej. Okay. Vi var ropa her. Så eh uh, trugu mer ronda kvällen. Tack till tusen tack till dig Joakim, tusen tack till Hi, tusen tack till Magnus. Eh uh, harakor då vil säga si det slut. Ha ja, en god kväll alla sammen. Tusen tack. Var försiktig. Och tusen tack till värten vår så har uh, diska upp med nonstop ostepop. Unschuld, M&M's. Men <laughs> tack för att uh, vi fick komma. Vi och tack för hosten. Uh... Ja, for uh, snove <laughs> jeg. Jeg, jeg synes dette var sinnssykt gøy Jeg håper vi kan gjenta en ny Holmgang eh, litt senere eh, Og så kan jeg være en debattant Og så kan noen andre styre ordet For eh, jeg, jeg ser mye person på hver side Og det er det jeg liker å se At, at folk gir alt de har Kanskje du som, som leder da, skal få avslutte Med dine to minår Så du husker en i fra SNES, en i fra Mega Drive. Ja, det kan du jo... Bare sånn fra Kosen, som selv var konkurranse. Sega Mega Drive. Um. Hva er det beste minnet jeg har fra Sega Mega Drive? Jeg tror faktisk det er um, etter å ha runder Golden Axe. Og det tar jo en time eller to. Så, så hører du ut den der... Sangen så kommer når du hører, ser rolleteksten Den er veldig sånn kjekk å høre på Og så ser du at på en måte, Alle karakterene kommer på en scene Og så bukker de liksom sånn, Takk for du spilte Og så går de av skjermen og så får du navnet på hver eneste spiller det, det var nesten som en film For jeg følte Nå en når jeg spilt et helt spil Og så kommer hver karakter Og bukker og takker meg for at Jeg var med på reisen Og så får de liksom navnet sitt nevnt Og det var liksom litt sånn cinematisk nesten så det synes jeg var veldig gøy um, Og det, det er også en Det ga meg en veldig god sånn um, Nå har du rundet et spil Den der en, uh, Hva heter det? Mestringsfølelse Når du, når du har rundet et Du har strevet, du har kjempet hardt Med en venn, eller med bror Eller hvem eller det var Og så kom du til slutten sammen Og så uh, er alt bra Du får en sånn en god følelse Alt er bra nå, det gikk bra til slutt du og kompesten beseiret uh, Death Adder uh, sammen. Så det, det var jo en sånn fin følelse med Golden Extra, som jeg husker veldig godt. Spilte du det på hard mode? <laughs> jeg tror ikke det begynner med, altså. Jeg tror det var normalt. Vi var ikke så på den tiden. Men det var ikke easy. Nei, det var ikke easy. I hvert fall ikke easy. For hvis du spilte easy, så kom du bare til en tredjedel av spillet, og så kutter de deg. Så sa de, ja... Nah, No, er sjukt faenaktig. Du må prøve på hard. Du bør spille på normal altså for å få mer mer speling power shape på easy. Det er det spillet som formede meg. Ja, kanskje det. det, det uh, når jeg le Super Nintendo. Eh. Uh, et veldig bra minne fra Super Nintendo. Men jeg hadde jo 27 på Nintendo. Det må ha vært alle DSweet file kapte det spillet då. Eh. Uh, Vel, altså, Super Nintendo, ja. Super Mario World, ikke? Ja, super Mario World er... ja men spilte jeg det ytterkant, eller spilte jeg det der og da? Uh, for Super Nintendo, jeg husker, vel, hvis jeg skal jo nevne et super, et ekte Super Nintendo-minne, som på selve maskinen, for den hadde vi aldri, vi, vi, vi var jo faktisk Sega-folk på den tiden, så var det eh, søskenbarnen oss som hadde Super Nintendo, og Mario Kart uh, Han etter sang <laughs> og, så, og så hadde han fått tag i Mario Han hadde fått tag i Mario Kart uh, Og uh, han syntes så synssykt gøy Så han hadde spilt dagen Og så kom vi bort av han <laughs> så, Men det var så synssykt gøy At han ville spille, da, vi ville spille det også Men då hadde han spilt så mye At uh, Da kunne han ikke spille mer liksom. Hans spilletid for den dagen var brukt opp så da, jeg, var, jeg husker at jeg var liksom sinnssykt hypet for å spille Mario Kart Men så fikk jeg ikke meg likevel, fordi foreldrene hans nekta oss å spille den dagen Og det skapte liksom enda høyere forventninger til selve Mario Kart da. Så når jeg til slutt fikk spille Mario Kart Så husker jeg at det var veldig gøy Og at det var sinnssykt kult å kunne kjøre som Mario For det hadde jo aldrig kjedd før Og det var noe med denne Mode 7 som du har nevnt i debatten At at, uh, wow, du, det ser jo liksom ek ekte ut, semi-ekte ut. At du, du kjører, og du styrer, og du, du, du, det liksom, ja, du kjører en, en go-kart. Og det var liksom litt nytt på den tiden. Um, så det er gode minner fra Mario Kart. Uh, ja, sagt, vi var jo Sega-folk, men jeg husker jo alle. Med vi spilte så mye Street Fighter. Uh, men litt på Super Nintendo. Og så spilte vi, med Mario World også. Uh långt långt med en maskin for någon. Ja, men bytte då, det var det ganska. Ja. Kan vara morgold. Det det gick så gott allsamma så stressa med att komma till skärmen det var ju. Det var ganska ja, har ett minne fra Snes. Ja. Det var ganska någon um, ungarna til någon vänner av gamlingarna mina. Och de spelade med dadde da såna där um, TV-gott. Det var en gattuppassen. Och så spelade <laughs> ja. vi Super Mario World och flög runt med den, der, den kappen og Yoshi spiser tepplar og livet var gott. Ja. Kände bara, vet som du har då, du vill dela det slit Magnus fra 16 bit eran. Eh, uh, inte som att jag viske i tillbager tid, men eh uh, eh uh, uh, uh, det är nog nåt sen då spelade jag uh, uh, Super Nintendo och då den Donkey Kong Centuries Og da var det sykt vanskelig level Med um, Det er et vanskelig spill ja. Med um som sånn gruvovogn. Ja, som du skulle uh, ner Og... i. så altså, det var så i sån. Okej, men ska vi ge oss har ju tagit den level. Och ett var klart och blev liksom 2 3. Ja, men vi måste ge oss. Men tar i morgon. Men nästa dag då nej, la det. Då är klart det Men ja, det var sjukt vanskligt den kvällen. Jag tror att det liksom just inte så den reaktionssänd den blev dalene, så som, som du nevnte så stresste dere med det, men så, etter dere har fått litt søvn og sånn så kanskje dere gikk lettere etter morgenen på, vet du så, det er nok vi spel spillet mange timer, så går reaksjonsnevnen din lenger ned men, men jo mer timer du spiller, jo vanskeligere det er å slå av, uten å ha klart det <laughs> du, du, du det nærmere, ja, han <laughs> heller ja, vi får han right. konge, ja cut, cut, vi takk skal du ha og så snakkes med let's endere.